Domnița da Fodilia Odată ca niciodată, într-un regat măreț, trăia o domniță pe nume da Aceasta era veselă, frumoasă și, cel mai important, foarte înaltă. Deși avea doar 14 ani, era deja la fel de înaltă ca mama ei. Astfel a devenit foarte îngâmfată, și s-a lăudat cu înălțimea ei la prietenul ei cel mai bun, Prințul Briliant Prințule Briliant, Prințule Briliant Nu mai țipa, sunt aici ah! <laughs> Nu te-am văzut, erai prea jos <laughs> Doar fiindcă ești înaltă, nu înseamnă că ești și așa minunată Eu sunt mult mai deștept decât vei fi tu vreodată Și chiar e rea. Prințul Briliant citea multe cărți, învățând despre natură și despre lucrurile logice. Însă lucrurile astea o plictiseau pe domnița dafodiile atât de tare că începea să caște ceea ce îl supăra pe prinț. A, cărți și iar cărți! Se zice că inteligența te ajută să vezi imaginea de ansamblu. Dar tu ești atât de mic încât și-o furnică blochează vederea. ha! <laughs> Mama ei, contesa, i-a vorbit răstit. Dar, Fodilia, nu așa se vorbește cu un prinț sau cu altcineva. Ha-ha-ha-ha! <laughs> știi? Ce dacă ești înaltă? Și o girafă e mai deșteaptă decât tine, să știi! Briliant, nu poți să vorbești așa cu domnița! Prințul briliant a început să se întristeze. Întotdeauna se sâcâiau, dar azi... Părea că ea va câștiga Bine, știi ce? Voi pleca și nu mă mai întoarce până când nu voi reuși să fiu mai înaltă cât tine Domnița Dafodilia a început să râdă Însă când a văzut că prietenul ei vorbea serios, s-a oprit <râng> Dragul meu, glumeam Nu pleca, te rog Însă prințul i-a aruncat o privire și a plecat. Ea a încercat să-l oprească, dar el nu asculta. Regina și contesa au auzit-o plângând și s-au dus repede la ea. Dragă mea, ce s-a întâmplat? Prințul briliant a zis că... că nu se va întoarce până nu... Va fi mai înalt decât mine? Ha, ha, ha, ha. stai liniștită, copilă! Sigur se va întoarce! A zis-o doar ca să te sucăie! Însă domnița Dafodilia știa că prințul briliant vorbea serios și nimic nu-l putea face să se răzgândească. Și astfel, când a venit seara și tânărul prinț nu s-a întors încă, soldații au plecat în căutarea lui. L-au căutat săptămâni, luni întregi, dar nu l-au găsit Regatul a rămas fără moștenitor, iar domnița dafodilia Fodilia fără prietenul ei cel mai bun E vina mea! Eu l-am sâcăit mult! Ce mă fac fără el? Așa că s-a închis în cameră și a început să învețe cât mai mult ca să ajungă ca el Însă, oricât ar fi încercat, nu reținea nimic și întotdeauna era foarte nedumerită. Într-o zi, cu speranța pierdută, s-a dus în grădină la plimbare. Hmm, se pare că floarea asta e pe moarte. Tocmai la ea mă uitam. Puțină magie și va fi bine... Ce fel de magie? Arată-mi și mie! Așteaptă puțin și vei vedea! Domnița Dafodilia era interesată de cum lucra grădinarul și a început să-l ajute și ea. Fantastic înălțimea ta! Ai mâinile pline de magie, știi? Fata n-a înțeles ce a vrut grădinarul să zică, dar cu timpul a învățat cum să aibă grijă de flori și de plante. Totul arată minunat! Acum crezi în magie? Hă? Așa că prințesa și-a concentrat toată tristețea pentru a avea grijă și a iubi florile. Între timp, prințul briliant mersese foarte mult. Era obosit, însetat și înfometat și ajunsese într-o pădure ciudată Unde nu mai fusese nimeni până atunci o, ce e asta? Pânză de păianjen? Aici, ce multe sunt! Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Și de ce să nu fie? Pădurea aceasta este a mea Ce? A cui? A mea Domnului picioare lungi Cum a reușit un amărât De prinț Mititel ca tine să ajungă aici Da Micul prinț briliant I-a povestit domnului picioare lungi Despre el Și nu mă ova întoarce Până când nu voi fi mai înalt Decât prințesa cea năroadă Da Înțeleg Pare interesant Și... Știu cum să te ajut, dar va dura mult. Ani întregi, poate. Nu contează. Voi aștepta cât e nevoie pentru a fi mai înalt decât domnița da de Fodilia. În regulă. Vezi tufișul de acolo cu pânzele de angel puțin colorate? Tot ce trebuie să faci e să sari în acel tufiș. Asta... Asta-i tot? Da Sare acolo și așteaptă-mă să vin să te iau Prințul briliant era foarte nedumerit Însă voia atât de mult să fie înalt Încât a sărit imediat în tufișul cu pânze de păianjen Of, ce ciudat Unde? Unde mă aflu? Prințul briliant ajunsese într-un loc foarte special și magic era locul în care visele se jucau și stăteau împreună Locul? Locul acesta e atât de frumos! Bună! Bine ai venit pe dărâmul viselor! Cum te numești? Eu? Eu mă numesc... A... Nu știu Prințul briliant își uitase propriul nume Vedeți voi! Locul acesta era doar pentru vise și joacă, iar micul prinț știa doar să învețe. El nu se jucase niciodată și credea că jocurile rești. În curând, începuse să uite tot ce învățase vreodată, iar în capul lui erau doar gânduri visătoare. S-a jucat și s-a tot jucat cu toate visele, până când a uitat și de domnița Dafădilia, Într-o zi, domnul picioare lungi a venit să-l caute pe prinț. Imediat l-a găsit jucându-se și a zâmbit mulțumit. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, nu e cumva micul prinț pe care l-am văzut acum mult timp? Mmm, se pare că nu mai ești mic, nu-i așa? Ce vrei să zici? Te-am văzut acum două zile. Așa crezi, dracul meu băiat? Ești aici de 5 ani deja! E timpul să pleci acasă. 5 ani? Ho, ho, ho, ho, ho. Cred că e momentul să părăsești acest vis. Și ă? în câteva secunde, prințul a început să cadă și să tot cadă. A căzut pe o pagiște foarte moale și proaspătă într-o grădină extraordinar de frumoasă Acum, acum îmi amintesc Am plecat din regat ca să fiu mai înalt decât domnița Dafodilia Dar mă întreb dacă chiar sunt mai înalt Tocmai atunci a venit o tânără era foarte frumoasă și mergea foarte grațios. Oh, prințul briliant! Domnița Dafodilia! S-au îmbrățișat cu bucurie. Auzindu-le țipetele, regina și contesa au ieșit repede afară. S-au bucurat foarte mult când l-au văzut pe prințul briliant. Oh, fiul meu! Te-ai întors acasă! Și ce ai mai crescut? Oh, oh, oh. Dar unde? Unde ai fost? Te-am căutat peste tot, dar nu te-am găsit Prințul briliant le-a povestit aventura lor Toate l-au urmărit cu atenție cum vorbea și cum se purta Ce poveste amuzantă! În orice caz ne bucurăm că ai venit acasă Însă, fiul meu se pare că ești mai drăguț decât înainte mai... Uh... Vesel! Păianjenii se trag întotdeauna de picioare! De ce credeți că le au atât de lungi? Ah, tocmai a zis o glumă? Parcă nu-ți vine să crezi, nu? <laughs> Acum e grădina asta! Este magnifică! Ea mea! Eu am crescut tot ce e aici! După ce ai plecat, eram atât de tristă... Încât am încercat să învăț și să devin ca tine Am citit lucruri noi în fiecare zi Însă nu mi-a rămas nimic în cap Îmi pare foarte rău Nu, mie îmi pare rău că te-am lăsat singură atâți ani am prea mult să cresc Dar mi-am dat seama că pentru a crește Durează mult Poți crește în mai multe feluri Prințul briliant s-a uitat la ea și a zâmbit Ești deșteaptă și minunată în felul tău. Oricât de deștept aș fi eu, n-aș putea niciodată să creez o grădină atât de magnifică ca asta. Și nu voi mai părăsi niciodată pe domnița mea veselă și voioasă. Vedeți voi, nu contează dacă cineva e mai înalt sau mai deștept. Fiecare persoană are un talent diferit de cealaltă. În timp ce domnița Dafodilia a învățat să fie mai bună și și-a descoperit talentul, prințul briliant a învățat că studiul nu înseamnă totul. Pentru a crește cât mai frumos e nevoie și de puțină distracție.